9. Зустріч у степу Немов Каан без берегів, розлігся великий запорізький степ під небом. Цілий всесвіт замкнувся у степових межах між сходом і заходом. Живий, хижий, благодатний і безжальний. Уособлення вищого закону – закону крові та землі. Жирні грунти степові просякнуті кров'ю. Цілі армії зникали без сліду у цьому степу, і цілі армії – виникали, немов виростаючи із гарячої землі, поміж древніми могилами і курганами. Здається, у самому дзвінкому повітрі, просякнутому пахощами таємничих степових трав, у дражливому мареві, зітканому із невидимих струмів, протягнутих між твердю земною і небом, зібгані душі обраних. Жах породжує степ, бо він є уособленням волі. І ніхто ніколи не міг втримати степ, якщо хотів панувати над ним. У столітті розуму і просвітництва на мапах, що намагалися вловити степ, втиснути його у квадрати звичних координат, немов вироки і попередження, виводили вчені. А поділяється весь степ на степ мертвих, степ бузький, степ інгульський та піщані пагорби. І далі вже лягали на пергамент карти назви, кожна з яких була немов початок чергової легенди – химерної, кривавої, паморочливої. Дорога невидима частина, котрої іменується Лихий крок, а друга Чорний шлях, а є ще Муравський шлях, шлях Ромоданівський, Мертве озеро, Біле озеро, Урочище Борода, Ніс, Дикий діл, Гріб Павлюка, Запогостя, Темна долина, Мазепен ланцюг, Долина злодіїв, скік білого коня, скік півня, скік овечій, скік вовчій. Тому і витримували степ, і назавжди закохувалися в його жорстокі чари люди, які приймали його закон, жили згідно нього і вмирали відповідно йому. І горе було тим одинакам, що пускалися навмання степом, бо жалю степ до чужинців не знав. Тільки степові орли, що вільно гойдалися в синьому небі, Могли повідати про безліч трагедій, які протягом тисячоліть омивали степ сльозами і кров'ю. У спекотне літо 1775 року багато чого дивного бачили орли, пролітаючи між степовими балками, урочищами і могилами. Може, тільки вони й помітили, як у степу, шляхами якого здіймали пил війська генерала Текелія, ледь помітною стежкою пара змилених коней мчала невеликий критий візок Таратайку. Холодним оком кинули орли на подорожніх що насмілилися пуститися у такий небезпечний шлях і полетіли далі. Візком твердою рукою правив кремезний чоловік у жовтій черкесці, який ще років 10 тому гордо носила полкова старшина гетьманщини. Мав візник суворе обличчя, посивілі чуприну і вуса, широкі плечі і два пістолі за чересом. Видно по всьому, що не останньою людиною був він за часів гетьмана розума. Що ж примусило його стрімголовнестися з за запоріжськими степами, заганяючи коней? Від чого і від кого тікав він? Таратайка репіла, гуркотіла, її часто густо підкидало на горбиках, лише якимось дивом не розвалювалася. З коней летіли шматки мила і піни, здавалося, що коні ось-ось впадуть. Але візниця безжальною рукою підганяв їх пужалном по мокрих боках. Зненацька щось тріснуло в задніх колесах, і вони покотилися по траві. Таратайка проторохтіла ще трохи і зупинилася. Візниця натягнув повіддя і зупинив коней, а зіскочивши, побіг шукати колеса. Двері війська розчинилися, і з нього вийшла молода дівчина 19-20 років. Обличчя її було вкрай стомлене від тяжкої подорожі. Одягнута була у звичну білу сорочку, хіба що із тонкого полотна, багато багатомережену шовком, поверхне рясно гаптована бісером, керсетку та довгу барвисту клітчату плахту. Тонкий стан перетягував шовковий пояс. Ноги були взуті у зелені сап'янові чобітки, на довгій дівочій шиї блищало намисто із срібних дукатів, світлі коси, вкладені навколо голови і перев'язані широкою червоною стрічкою. Немов зібралася якась старшинська донька на вечорниці або досвідки. Тільки ось гарне обличчя не світилося ні радістю, ні передчуттям веселих танців, страх і напружене очікування близької небезпеки. Відбивалася на блідому і втомленому чолі. Втім, не дуже вона і нагадувала червонощоких і оглядних сільських дівчат. Щось невловимо шляхетне було в цих тонких вустах, вишуканому обличчі й великих карих очах. Вона озирнулася навкруги, високі степові трави грізно підступали до скособоченого візка. Дівчина сміливо потріпала коня по гриві, притримуючи його завіжки. Біда, Оксано, колесо вщент розлетілося. Прийдеться верхи далі пробиватися. Сказав, наблизившись до неї старшина. Не турбуйся, донечко, все рівно від нього ми встигли втекти. Дівчина тільки повела плечима. Нехай буде, як ідеться, на все воля Божа. На ці слова чоловік тяжко позіхнув, витерпітий з обличчя, глянув у степовий простір, що безкраю розкинувся довкола, і глухо повторив На все воля Божа. Через півгодини вони вже їхали верхи на конях. Оксана напрочуд добре трималася у світлі, хоча батько постійно озирався із турботою на неї. Іноді він доставав із кишені великий компас, щось довго мудрував над ним, дивився на сонце і напружено поглядав у степ. Декілька разів він зупиняв коня, озирався навкруги, і обличчя його хмурилося. Оксана мовчки дивилася на батька видно було, що вона намагалася не турбувати його зайвий раз. Під вечір мандрівники доїхали до неглибокого яру, порослого низькими туполями. Батько зіскочив із коня. Допоміг зійти Оксані і невесело промовив. «Доведеться на ночівлю збиратися. Здається, ми трохи збилися зі шляху». Він витягнув із стороків баєву юбку і дбайливо накинув донці на плечі. Потім заходився збирати хмиз для вогнища. За годину вони мовчки сиділи біля вогнища, ретельно прикритого від сторонніх очей, розтягнутою батьковою киреєю. Надбагаттям булькотів казанок із юшкою. Дівчина помішувала його дерев'яною ложкою, час від часу кидаючи стурбовані погляди на батька. Той замислено смоктав люльку, і тяжкі думи креслило його чоло різкими зморшками. Здавалося, що вони бояться навіть звертатися один до одного, аби не порушити тишу і не привести до руху у темряві якісь незнайомі і незбагненні зловісні сили. Нарешті Оксана зняла із вогнища казанок, поставила його на рушник і нарізала кілька окрайців хлібу. «Помолимося, доню», – сказав батько, і вони почали промовляти «отче наш», странно вимовляючи слова. Молитву перервав тріск у гущавині. Обоє перезернулися і застигли напружено прислухаючись. Звук повторювався, але тепер значно ближче. Батько підхопився, миттєво вийнявши із-за пояса пістоль і звів курок. «Хто ти, дух чи людина? Виходь до світла!» – грізно наказав він і націлив зброю у темряву. Знову запала тиша, чоловік повторив свій наказ. «Не стріляйте, пане, а чи не бачили ви табунника Трохима?» Донісся до них хлоп'ячий голос. «Давай, виходь сюди!» Вже м'якше наказав чоловік. На галявині з'явився подертий і змарнілий чіпка. Він трохи підозріло косився на пістоль, але, побачивши легку посмішку дівчини, підбадьорився і перехопленим голосом пронидів. «Хліб та сіль!» Чоловік непомітно посміхнувся під густими вусами і робленим суворим голосом відповів щось пригадавши. «Хліб та сіль, а ти у порога постій!» «Мені не можна, я з ложкою. Почувши знайому приповідку, зовсім полегшено відповів Чіпка. На доказ своїх слів він покоперсався у шкіряному чабанському гамані, який примудрився не загубити під час своїх мандрів, і витяг з одного відділення, прикрашеного різними залізними набійками та блискітками велику дерев'яну ложку. «Еге, бачу, ложка в тебе гетьманська!» Тут уже чоловік не зміг стримати широкої посмішки, а Оксана зовсім хихикнула в долоні. «Ну що ж робити? і йти до нашої вечері!» Чоловік кивнув до Чіпки. Хлопець, який годиться, чемно подякував і неспішно почав набирати ложкою гарячу рідину, хоча у самого всі тельбухи скручувало від голоду. «Як тебе звуть, малий?» – спитав чоловік. Чіпка назвав себе, чоловік коротко сказав, як звуть доньку, а себе велів називати паном Вербовським. Поява хлопця прийшлася Олені та батькові до душі. Сам малий поводився напрочуд статечно і вігло від нього якоюсь надійністю, що і степ відразу здався не таким вже чужим та байдужим. Після вечері пан Вербовський подивився на хлопця і запропонував «А ну, розкажи, бурлача, за якими такими справами ти степом бандруєш?» Чіпка подивився на чоловіка, який зовсім доброзичливо звертався до нього на дівчину, що весело посміхалася, немов сестра рідна, і розказав свою історію, починаючи від знайденого вершника у степу і до геройської загибелі зимівчан. Чим більше він розповідав, Тим більш похмурим ставало обличчя пана Вербовського, тим жорсткіше прикушував він вишневий чубуклюльки. люльки. Так, хлопче, кепські справи у степу робляться, тільки й промовив він. Ну що ж, товариство, будемо спати-лягати. Оксана лягла на згорнуту баєву юбку і вкрилася великою хустиною, а малому пан Вербовський кинув свою кирею. Спи, малий, а я поки що біля вогня повартую. Чоловік присів зручніше, примостившись спиною до стовбура, і поклав перед собою пістолі і шаблю. Пробудив їх батько Оксани перед світанком. Почав ладнати суми до коней. Чіпка й собі приладнав гаман. І став очікуючи, що накаже суворий пан Вербовський. А до нього вже Оксана підійшла і щось на вухо лагідно зашепотіла. Батько декілька разів на хлопця звернувся, головою декілька разів заперечло хитнув, але Оксана настілого прохала, і нарешті зглянувся пан Вербовський на чіпку, який який немого робчик на босих ногах переминався. І сказав, «А що, бурлаче, помандруєш із нами? Може, і трохи твого десь надибаємо? Де суха балка, знаєш?» На ці слова хлюпнув носом Малий і відповів, «А що ж, може, і я вам нагоді стану? Саме там трохи і запропустився. А як туди добратися, я знаю». Пан Вербовський кивнув. Підсадив на коня Олену, сам начало го злетів. Легко, немов торбинкою і з вовною підхопив Чіпку і посадив поперед себе на сідло. Ну, з Богом, тихо, сказав він, і мандрівники рушили в туман. Невдовзі почало сходити сонце. Чіпка на всі очі роздивлявся навкруги. Таким дивним спокоєм і затишком віяло від степу, що Чіпка почав думати, що всі жахіття, що він бачив на своєму шляху, були просто сном. А тут ще й Оксана почала, видно, за своєю звичкою наспівувати. Отак ви їхали та й їхали, мрійливо подумав Чіпка, але цю мандрівну гармонію порушив пан Вербовський. Припини, доню, співи свої, бо не тільки ми почути можемо. Оксана замовкла, і далі вони їхали тихо, пильно вслухаючись у степову музику.